За що? Почуття гострої кривди ніби розкраяло її серце. За що? Навіть ревнощів Інна не почувала. О, спурхнули горобці, налякали сердешних. А наче ж нікої не видно. У голосі санітарочки чулося розчарування через зірваний спектакль. Інна, враз удавши заклопотаність, поглянула на годинник. Циферблат розпливався суцільними концентричними колами, як і обличчя жінок. Вона заквапилася йти, похапцем звернувши у вікно. Здавалося, чи справді нікого. Подякувала, якому гачемніша, силовано, трагічно усміхаючись, не мов би просила вибачення. Попрощалися. Вони вивели її за поріг. Пішла. Озирнулася, махнула рукою, немов робот. Пішла. Ноги не слухались. Вона йде. Ніхто не побачить. На землі немає людей. Їй тут нічого робити. Вона йде в ніщо. Вона йде ноги, слухається, живуть тільки ноги, що кроку, пришвидшуючи ходу, нараз майже побігла до свого барака зачинитися на ключ, сховатися, ніби хтось гнався за нею, загрожуючи, чим? Смертю, викриттям? Почуття ганьби, сорому за колективне підглядання за Олесем отруїло їй навіть цю наглу смерть. Смерть уже лежала на ліжку, нероздягнена. Так, як була у Прип'яті, в курці, в буфельках. Планшет кинула долі. Згадувала похорон чоловіка. Вона тоді була приглушена транквілізаторами. Нічого не відчувала, наче все, що відбувалося, не мало стосунку до неї. Здавалося цілковито байдужою. «Іванко, живий, це головне. А хто сказав, що у цій закритій труні її чоловік? Хай відкриють, покажуть». Ясно, що це не він, не Іван. Швидка допомога стояла неподалік від могили. Інну привезли з-під крапельниці і знову заберуть. Прийде моє сонце поранене, мій любий, принесе синочка. Більше вони ніколи не сядуть у ту прокляту машину і ніколи не будуть розлучатися. Три роки вона вчилася закам'янілості, терпіння, стирала з пам'яті останню трагічну сторінку того дня. Мертвим його не бачила. Понівеченим – ні. Може, його й не було у тій домовині. От Іваночко і Васичок маленький був. У півонях і волошках лежав і наче усміхався до всіх. Вона не пам'ятає його неусміхненим. Але це було потім, потім, коли, коли ховали її. Тоді замкнувся перший круг її життя. Далі вже була не вона. Тепер замкнувся другий. Вона не мала права бути щасливою без них. Це її відплата. Тепер вона повертається до них. І їй так хороше, нарешті до них, до Івана та Іванка, кульбабки її золотої, зайчика сонячного синочка. Потьмарина біла, як крейда, стояла над розритою ямою, коли опускали маленьку домовинку, тремтіла всім тілом, трусилася, як осиковий листок, і кожен її нерв прагнув туди до маленького, лягти поруч обняти, зігріти, забутися навік. Щаслива була б тим сном спокійним. Руки, які залізно тримали її з обох боків, мабуть, це чули. Коліни її підкосилися, як мертвий сніп, мертва впала у ці руки, коли перші грудки землі вдарили обвіхо. Тихо. Голівка йому були. Тихо. Далі вона нічого не пам'ятала. На поминках єдине, що в пам'ятку. Капівна. Голубенька принесла грілку до ніг, сіла її візголів'ї, коли вона і спровадила всіх, хто був у її домі, Інна не знала. Огладила, як маленькі обличчя, так ніби щось стерла з нього, взяла холодні Іннені руки в свої гарячі, шкарубки і усе мовчки. Коли Інна покинулася, свічка біля іванкового портрета вже не горіла. Пахли рожеві і білі півводні. Карпівна сиділа поруч у чорній хустині у тій самій позі, як статуя «От і молодчина», – сказала Інні, – «завтра їдемо до мене в Чорнобиль». «Лікарі дозволили, я питала». Сидіти ми на білому пісочку на заході сонця, як ти любиш, і будемо дивитися, як Прип'ять тече. Вона й не таке бачила. Будем жити. Інна знову провалювалася у забуття, як три роки тому. з непам'яті виринаючи, ловила ніби з космосу, де Карпівна була селенською матір'ю, чи то Божа матір була, розтягнені в просторі, з самого склепіння неба долинаючи її слова, тоді ще мовлені, Відлуння слів, самий смисл, суть їхню. Життя більше за любов. Будемо жити. Уранці я постукав до неї в двері. Вона відчинила зразу, ніби чекала. Вона відчинила, і я оторопів. Це була зовсім інша жінка. Волосся того забране на потилиці в пучок. Оксана так ніколи не носила. Шкіра обличчя її була немов пергаментна, стягнута на вилицях. Очі блищали якимсь сухим, ніби наркотичним блиском, під очима темні кола. Я подумав, я подумав він сучий ночував тут, не дав їй відпочити, але, але щось я відчув, було не те. Вона повернулася спиною до мене, мовила розчаровано, глухо, кудись у вікно. «А, це ти!» Виходить, вона чекала його, а він не прийшов, негідник». Ну, це й на краще. Може, він і не такий негідник. Хто зна? Я сказав, що можемо поїхати з болгарами по самоселах. А вона сіла на ліжку, подивилася на мене так, ніби дивувалася, як тут опинився я в її кімнаті. Ні, сказала вона, я їду в Прип'є.